Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман Частина 3, розділ 33 Річард у Мороці Один Річард закричав і виставив уперед руку, щоб захистити обличчя. Полетіло скло. «Подай його сюди, Слоуте!» Джек підвівся. Тупа злість виповнила його. Річард схопив друга за руку. «Джеку, ні! Відійди від вікна!» «Нахер!» – прогорчав Джек. «Я втомився, що про мене говорять, як про піцу!» Почвара Етерідж стояла через дорогу, на тротуарі, на краю двору, і дивилася на них. «Геть звідси!» – заволав Джек на чудовисько. Несподіване натхнення сонячним спалахом засяяло в його голові. Він завагався, а тоді заревів. «Наказую вам забиратися звідси! Усім вам! Наказую піти геть іменем моєї матері, королеви!» Псевдо-етеріджа пересмикнуло, наче його вдарили батогом по обличчю. Тоді вираз болісного здивування зник, і потвора ощирилася. «Вона мертва, Соєре. гукнула вона. Але Джекові очі в мандрах стали гострішими. Тож він роздивився вираз нервового дискомфорту під маскою тріумфу. «Королева Лаура померла, і твоя матір також померла. Померла в Нью-Гемпширі, померла і смердить!» «Геть!» – закричав Джек, і йому здалося, що потвору знову пересмикнуло в незрозумілій люті. Блідий і розгублений Річард приєднався до нього біля вікна. «Про що це ви двоє перегукуєтеся?» – запитав він. Друг невідривно дивився на переодягнену почвару, яка щирилася до них через дорогу. «Звідки Етерідж знає, що твоя мати в Нью-Гемширі?» «Слоу -те – заволав фальшивий Етерідж. «Де твоя кроватка?» Річардове обличчя перекосила провина. Його руки кинулися до оголеної шиї в сорочці. «Цього разу ми тобі пробачимо, якщо ти виженеш свого пасажира, Слоуте!» – волало чудовисько. «Якщо ти виженеш його, усе стане так, як раніше. Ти ж хочеш цього, правда?» Річард витріщався на фальшивого етеріджа і, несвідомо, Джек був певен цього, кивав, Його обличчя втілювало глибинне нещастя, а очі блищали від непролитих сліз. «О, так, він дуже хотів, щоб усе стало так, як раніше». «Хіба ти не любиш свою школу, Слоуте?» – волав Етерідж на вікно Альберта. «Так», – пробурмотів Річард прокопнувши Шередання. «Так, звісно ж, я люблю її». «А ти знаєш, що ми робимо з маленькими гівнюками, які не люблять школу? Віддай його нам». «І все буде так, наче його ніколи тут не було!» Річард повільно повернувся до Джека і дивився на нього переляканими порожніми очима. «Тобі вирішувати, друже м'яко сказав Джек. «Він перевозить наркотики, Річарде!» – волала далі почвара Етерідж. «Чотири чи п'ять видів! Кокс, гашиш, янгольський пив!» Він штовхає цю гить, щоб оплатити собі дорогу на захід. Де, по-твоєму, він роздобув таке хороше пальто? Те, в якому він був, коли вперше з'явився на твоєму порозі? «Наркотики», – сказав Річард зі значним тремтливим полегшенням. «Я так і знав». «От тільки ти не віриш у це», – сказав Джек. «Наркотики не міняли твої школи, Річарде. Ось собаки». «Ви його слу!» – голос потвори Етеріджа стихав і стихав. Коли двоє хлопців глянули вниз, чудовисько вже зникло. «Куди ходив твій батько, як гадаєш?» – м'яко запитав Джек. «Як гадаєш, куди він ходив, коли не вийшов із шафи Річарде?» Річард повільно повернувся до Джека, і його обличчя, зазвичай таке спокійне, розумне і незворушне, розлетілося надрузки. Його груди нерівномірно здіймалися. Раптом Річард упав Джекові на руки, стискаючи їх зі сліпим переляком. Воно доторкнулося до мене. закричав він до Джека. Його тіло у Джекових руках тремтіло, наче електричний дріт, під максимальним струмом. Воно доторкнулося до мене, доторкнулося до, до мене, що звідти торкнулося мене. «Я не знаю, що то було!» Два. Притиснувши до джекового плеча гаряче чоло, Річард видавив із себе історію, яку зберігав у собі всі ці роки. Вона виходила грубими маленькими шматками, як деформовані кулі. Слухаючи його, Джек пригадав момент, коли його власний батько пішов у гараж і повернувся за дві години з іншого боку кварталу. Це було погано, але те, що трапилося з Річардом, виявилося ще гіршим. Це пояснювало Річардове металеве, безкомпромісне визнання реальності, усієї реальності і нічого, крім реальності. Пояснювало його несприйняття всього вигаданого, навіть наукової фантастики. А Джек знав із власного шкільного досвіду, що такі технарі, як Річард, обожнювали наукову фантастику. Звісно, якщо це була чиста наука, як у класиків Гайнлайна, Азімова, Артура Кларка, Ларі Нівена. Приберіть від нас усіляке метафізичне лайно на кшталт Робертів Сілвербергів та Баррі Малсбергів, будь ласка, але ми читатимемо про зоряні квадранти і логарифми, аж доки вони не потечуть нами звух. Але не Річард. Річардова нелюбов до вигадок просунулася настільки глибоко, що він не брався читати жоден роман, якщо тільки це не було домашнє завдання. У дитинстві він дозволяв Джекові обирати замість нього літературу для відгуків на книжки за власним вибором, не надто переймаючись про що там написано. Він пережовував ці книжки, ніби то була каша. Це стало справжнім викликом для Джека знайти історію, будь-яку історію, яка сподобалася б Річарду. Розважила б Річарда, захопила б Річарда, як часом хороші романи і історії захоплюють самого Джека. На Джекову думку до хороших належали ті, що були мало недомірними самому дивовиддю, і кожна з них пропонувала власну версію територій. Але йому ніколи не вдавалося видобути з нього жодного тріпотіння, жодної іскри, взагалі жодної реакції був то рудий поні, демон на перегонах, ловець в житті чи. «Я – легенда». Реакція завжди однакова. Насуплення, зануджене зосередження, а тоді не менш набурмосений і нудний книжковий відгук, за який Річард отримував «Сі» або, якщо вчитель англійської був особливо щедрим того дня, «Бі». У ті кілька семестрів, коли Річард не потрапляв на дошку пошани, це траплялося через його трійку з англійської. Коли Джек дочитав володаря мух Вільяма Голдінга, його окидало то в жар, то в холод, то в тремтіння. Він почувався захопленим і наляканим, і понад усе в житті хотів, як і завжди, коли історія була особливо хорошою, щоб ця книга не закінчувалася, а продовжувалася далі і далі, як життя. От тільки життя було значно нуднішим і безглуздішим, ніж історії. Він знав, що Річарду потрібно здавати відгук на книжку, тому дав йому обшарпаний том у паперовій обкладинці, гадаючи, що цього разу трапиться диво. Має ж Річард якось зреагувати на історію про цих загублених хлопців та їхнє здичавіння. Але Річард відмучив володаря мух так само, як і всі попередні романи. А тоді написав черговий книжковий відгук. Гарячий і яскравий. Ну просто як у похмільного патологоанатома, що робить звіт про розрізування жертви автомобільної аварії. «Та що це з тобою?» – увідчаї вибухнув Джек. «Що ти заради Бога маєш проти хорошої історії, Річарде?» Річард ошелешено глянув на нього, очевидно справді не розуміючи причину Джекової злості. «Але ж насправді не існує такої речі, як добре вигадана історія, хіба ні?» – відповів він. Того дня Джек пішов геть, болісно переживаючи Річардове абсолютне несприйняття вигадок. Але сьогодні він, здається, почав краще розуміти це, навіть краще, ніж йому насправді хотілося. Можливо, щоразу, коли Річард розгортав обкладинку книжки, він нібито прочиняв двері комірчини. Можливо, кожна яскрава палітурка, на якій зображено людей, котрих ніколи не було, так, наче вони існували насправді, нагадувала Річардові про ранок, коли містики стало з нього досить і назавжди. 3. Річард бачить, як батько заходить у шафу у великій спальні і зачиняє за собою двостулкові двері. Річарду може п'ять або шість, не більше семи, це точно. Він чекає п'ять хвилин, тоді десять. І коли тато не виходить із комірчини, він починає трохи боятися. Він кличе. Він кличе «Свою люльку». Він кличе свою миску, він кличе свого батька. А коли батько не відповідає, він кличе його дедалі гучніше і гучніше. Підходить дедалі ближче і ближче до шафи і кличе. А коли спливають 15 хвилин і батько досі не з'являється, Річард відчиняє дверцята і заходить у серетину. Він заходить у морок, наче в печеру. І щось Трапляється. Коли він проштовхнувся крізь жорсткий твід і м'яку бавовну, часом гладкий шовк батькових пальт, костюмів і піджаків спортивного фасону, запах одягу, нафталінових кульок і зачиненої шафи змінився на інший запах. Гарячий і палючий. Річард продовжує лізти вперед, вигукуючи батькове ім'я. Він думає, що десь там вогнище. І батько на ньому горить, бо ж пахне вогнем. І раптом він усвідомлює, що дошки зникли з-під ніг. І стоїть він тепер на торфі. Жахні чорні комахи з сегментованими очима на кінчиках довгих вусів вовтузилися навколо його пухнастих капців. «Татку!» – кричить він. Пальто і костюми зникли, підлога зникла але під ногами не хрусткий білий сніг, а смердючий торф, де, вочевидь, розмножуються ті бридкі чорні стрибучі комахи. Навіть найсміливіша уява не прийняла в це місце за Нарнію. У відповідь на свій крик Річард чує інші крики. Крики та божевільний біснуватий сміх. Дим звивається навколо нього мерзотним чорним вітром. І Річард повертається назад, проштовхуючись тим шляхом, яким прийшов. Простягає руки вперед, наче сліпий. Лихоманливо намацує пальто і принюхується до слабкого, неприємного смороду нафталінових кульок. І раптом рука ковзає по його зап'ястю. «Татку?» – запитує Річард. Але коли він дивиться вниз, то бачить не людську руку, а якусь лускату зелену штуку. Укриту скрученими присосками Зелену штуку Причеплену до довгої гумової руки Що простягається в морок До пари жовтих монголоїдних очей Які витріщаються на нього З неприхованим голодом Він з криком виривається І кидається на осліп у морок І щойно він знову намацує пальцями Батькові спортивні пальти та костюми Щойно він чує благословенний Раціональний звук Постукування вішаків та зелена вкрита присосками рука знову сухо ковзає по шиї і зникає. Він чекає і тремтить, блідий, наче вчорашній попіл в охололі печі. Десь три години біля тієї клятої шафи і боїться зайти всередину. Боїться тієї зеленої руки і жовтих очей. Він дедалі більше переконується, що тато достоту помер. І коли батько повертається в кімнату під кінець четвертої години, та ще й не з шафи, а з дверей між спальнею і коридором, дверей розташованих за Річардом, коли таке трапляється, Річард навіки відрікається від вигадок. Річард заперечує вигадки. Річард відмовляється мати справу з вигадками, давати їм раду чи миритися з ними. Просто-напросто з нього досить. Назавжди. Він стрибає і біжить до батька, улюбленого Моргана Слоута, і обіймає його так міцно, що руки ще з тиждень потім болітимуть. Морган піднімає його, сміється і запитує, чому Річард такий блідий. Річард усміхається і каже, що то певно він з'їв щось не те на сніданок, але тепер йому вже краще. Він цілує батька в щоку і відчуває такий рідний запах поту з одеколоном. Того ж дня він зібрав усі свої збірки казок. Маленькі золоті книжечки, книжки-панорами, серію «Я вмію читати», книжки доктора С'юза, зелену казкову книгу для юних читачів. Поклав їх у коробку і відніс у підвал. А тоді подумав, мене не дуже перейматиме, якщо зараз почнеться землетрус, зробить щелину у підлозі і проковтне усі ці книженці. Насправді це принесло б полегшення. Насправді це було б таке полегшення, що я б сміявся весь день. І, певно, всі вихідні. Цього не трапилося. Але Річард відчув значне полегшення, коли книги опинилися у подвійному мороці. Мороці коробки і мороці підвалу. Він ніколи знову не погляне на них, як і ніколи не зайде більше у тату-шафу як і ніколи не зайде більше у татову шафу з двостулковими дверима. І хоча іноді йому сниться, що під його ліжком або в його власній шафі ховається щось із пожадливими жовтими очима, він ніколи більше не думав про ту зелену, вкриту присосками руку. Аж доки в школі тайра не настали страшні часи, і він не залився слізьми в обіймах свого друга Джека Сойера. З нього досить. Назавжди. Чотири. Джек сподівався, що, розказавши цю історію і виплакавшись, Річард знову повернеться, більшою чи меншою мірою, до нормального критично-раціонального себе. Насправді Джеку було байдуже. Усе осягнув Річард чи ні? Якщо Річард зможе примирити себе з ключовим аспектом навколишнього божевілля, то зможе під'єднати свій чудовий мозок і допомогти Джекові знайти вихід. Вихід із кампусу Тайера, а також вихід із Річардового життя, доки той остаточно не звихнувся. Однак це не спрацювало. Коли Джек спробував поговорити з ним, розповісти Річардові про випадок, коли його власний батько Філ зайшов у гараж і не повернувся, Річард відмовився слухати. Давню таємницю про те, що трапилося в шафі, було викрито. Щось на кшталт того. Річард досі вперто тримався за думку, що то була галюцинація. Але з Річарда досі було достатньо назавжди. Наступного ранку Джек спустився вниз. Він забрав усі свої речі, а також речі, які можуть знадобитися Річардові. Зубну щітку, підручники, зошити, свіжий одяг. Він вирішив, що вони проведуть весь день у кімнаті пузиря Альберта. Звідти можна спостерігати за воротами і двором. А коли знову впаде темрява, їм, можливо, пощастить утекти. 5. Джек понишпорив у столі Альберта і знайшов там пляшечку дитячого аспірину. Він з хвильку подивився на неї і подумав, що ці маленькі помаранчеві пігулки Розказують про люблячу маму зниклого Альберта не менше, ніж коробочка лакричних черв'ячків на полиці в шафі. Джек витрусив приблизно півдюжини таблеток, дав їх Річарду, і той байдуже прийняв ліки. «Іди сюди і лягай», – сказав Джек. «Ні», – відповів Річард сердитим, тривожним і неймовірно нещасним голосом. Він повернувся до вікна. «Я маю стояти на чатах». Тоді я зможу зробити доповідь для... для... ради опікунів. Пізніше. Джек злегка доторкнувся до Річардового чола. І хоча воно було холодним, майже крижаним, він сказав, «Твоя гарячка погіршується. Краще ляж, доки аспірин не подіє». «Погіршується?» – Річард глянув на нього із жалюгідною вдячністю. «Правда?» «Так» серйозно сказав Джек. «Іди сюди і полеж». Річард заснув за п'ять хвилин, відколи ліг у ліжко. Джек сів у м'яке крісло пузиря Альберта, яке прогнулося так, як і Альбертів матрац у середині. У променях денного світла бліде Річардове обличчя набуло вощаного блиску. 6. День якось минув, і близько четвертої по обіді Джек заснув. Він прокинувся до темряви, не знаючи, напевно, як довго дрімав. Знав тільки, що сни його не навідували, і був вдячним за це. Річард тривожно вовтузився, і Джек подумав, що він, певно, скоро прокидатиметься. Джек підвівся і потягнувся, намагаючись розворушити закляклу спину. Він підійшов до вікна, визирнув і завмер на місці, широко розплющивши очі. Першою думкою була «Я не хочу, щоб Річард бачив це». «Ні, якщо я можу щось виправити». «О, Боже, нам потрібно вибиратися звідси, і чим швидше, тим краще», – налякано думав Джек. «Навіть якщо, байдуже, чому вони бояться піти просто на нас». Але невже він справді збирався забрати Річарда звідси? Він знав, що вони точно так не думають. Вони розраховують на те, що він відмовиться занурювати друга в іще більше божевілля. Перенесися, Джекі. Ти маєш перенестися і знаєш про це. І ти маєш узяти Річарда із собою. Бо це місце котиться в пекло. Не можу. Перехід на територію остаточно позбавить Річарда розуму. Байдуже, ти маєш це зробити. Це найкращий, чи то пак, єдиний варіант, бо саме цього вони не чекають. Джеку! Річард уже сидів. Без окулярів його обличчя мало дивний, оголений вигляд. Джеку, все минуло? То був сон? Джек сів на ліжко і поклав руку Річардові на плечі. «Ні», – сказав він тихим і заспокійливим голосом. «Нічого ще не минуло, Річарде». «Гадаю, моя температура підвищується», – заявив Річард, відсунувшись від Джека. Він підійшов до вікна, м'яко затиснувши дужку своїх окулярів між великим і вказівним пальцями, надягнув окуляри і роззирнувся. Силуети з блискучими очима вешталися туди-сюди. Він довго стояв там, а тоді вчинив дещо таке нерічардівське, що Джек не міг повірити власним очам. Він знову зняв окуляри і недбало кинув їх на підлогу. Пролунав тонкий тріск, бо одна з лінз розкололася. Тоді він наступив на них, розтоптавши обидві лінзи на порох. Він підняв їх, оглянув, а тоді безтурботно шверганув у напрямку смітника пузыря Альберта. Він сильно промахнувся. На Річардовому обличчі читалася м'яка упертість. «Я не хочу більше нічого бачити, тож я і не побачу більше нічого. Все, я подбав про цю проблему. З мене досить. Назавжди». «Поглянь на це», – сказав він порожнім і зовсім не здивованим голосом. «Я розбив свої окуляри. У мене була запасна пара, але я розбив її в спортзалі два тижні тому, а без них я практично сліпий. Джек знав, що це неправда, але він був надто враженим, аби сказати бодай щось. Йому зовсім не спадала, на думку, жодна адекватна реакція на вчинок Річарда. То був останній, чітко прорахований, відчайдушний спосіб устояти проти божевілля. «Гадаю, моя температура стає вищою», – сказав він. «У тебе ще є той аспірин, Джеку?» Джек відсунув шухляду до столу і мовчки дав Річардові пляшку. Річард прокопнув шість чи вісім таблеток і знову ліг спати. Сім Коли насунулися сутінки, Річард повторював обіцянки, що вони обговорять ситуацію, в якій опинилися, але постійно відмовлявся від обіцяного. Він не міг обговорювати утечу, стверджував він, не міг нічого цього обмірковувати, не тепер. До нього повернулася лихоманка, і зараз він почувається значно, значно гірше. Певну температура вже перевалила за сорок, а то й за сорок з половиною. Він казав, що має повернутися в ліжко. «Річарде, заради Бога!» – репетував Джек. «Та ти просто боїшся! От чого я точно ніколи не чекав від тебе?» «Не будь турним», – відповів Річард, знову лягаючи в Альбертове ліжко. «Я просто хворий, Джеку. Ти ж не думаєш, що я говоритиму про всі ці божевільні речі, коли хворію?» «Річарде, ти хочеш, щоб я пішов і покинув тебе?» Річард озирнувся на Джека через плече і повільно моргнув. «Ти не підеш», – сказав він, і знову заснув. Вісім. Близько дев'ятої години в кампусі знову настав таємничий період затишшя. і Річард, певно відчувши, що тиск на його тендітне душевне здоров'я зменшився, прокинувся і звісив ноги з ліжка. На стінах з'явилися коричневі плями, на які Річард дивився, аж доки не побачив, як до нього підходить Джек. «Мені значно краще Джеку», – необдумано сказав він. «Але нічого хорошого з розмов про втечу не буде. Уже темно і...» «Ми маємо піти сьогодні», – похмуро сказав Джек. «Вони ж просто чекають, доки ми вийдемо. Стіни пліснявіють, і не кажи, що не бачиш цього». Річард усміхнувся зі сліпим прийняттям, яке мало не доводило Джека до сказу. Він любив Річарда, але зараз міг би із задоволенням стукнути його об найближчу запліснявіву стіну. Саме тієї миті довгі, товсті білі жуки почали заповзати до кімнати пузиря Альберта. Вони вилазили з коричневих пліснявілих ламп на стінах, ніби пліснява якимось незбагненним чином народжувала їх. Вони вигиналися і викручувалися з м'яких коричневих плям тоді падали на підлогу і сліпо повзли до ліжка. Джек уже почав був запитувати себе, невже зір Річарда і справді став значно гіршим, ніж він пригадував, чи той настільки зіпсувався з часу їхньої останньої зустрічі. Тепер він розумів, що першого разу не помилився. Річард досить добре все бачив. Принаймні він точно і без жодних проблем помічав жили подібні штукенці, що відпадали зі стін. Він кричав і притискався до Джека, а його обличчя палало від огиди. «Жуки, Джеку! О, Боже! Жуки! Жуки!» «Усе буде гаразд. Добре, Річарде», – сказав Джек. Він стримував Річарда на місці з усією силою, про яку навіть не підозрював. «Ми просто зачекаємо до ранку, правда? Без проблем, правда?» Вони повзли дюжинами і сотнями. Пухкі, вощано-білі тварюки схожі на личинок переростків. Деякі розривалися під час падіння на підлогу, інші повільно звивалися долівкою в їхньому напрямку. «Жуки, Ісусе, нам треба вибиратися, нам треба...» «Слава тобі, Господи, на цю дитину нарешті зійшло осяяння», – сказав Джек. Він повісив рюкзак на ліву руку і правою схопив Річарда за лікоть. Він підштовхував друга до дверей. Білі жуки лускали і розповзалися під їхніми черевиками. Тепер комахи повінню ринули з коричневих плям. Вони масово, безсоромно плодилися в Альбертовій кімнаті. Потік білих жуків линув зі стелі і, звиваючись, приземлявся на волосі і плечах Чека. Він ретельно струсив їх, а тоді потягнув за двері волаючого Річарда, що корчився від огиди. «Гадаю, ми вже на шляху» думав Джек. «Допоможи нам, Боже!» «Гадаю, так і є!» Дев'ять Вони знову опинилися в кімнаті відпочинку. З'ясувалося, Річард знає ще менше про те, як вислизнути з кампусу Тайра, ніж сам Джек. Джек затямив тільки одне. Він не довірятиме цьому оманливому спокою і не вийде через головні двері Нельсон Гауза. Важко зиркнувши ліворуч крізь велике вікно кімнати відпочинку, Джек побачив низеньку восьмикутну цегляну будівлю. «Що це, Річарде?» «А?» Річард дивився на липкі і повільні потоки бруду, що заповнювали темний двір. «Маленький невисокий цегляний будинок. Звідси його майже не видно». «А, це депо». «Що таке депо?» «Назва сама по собі більше нічого не означає», – сказав Річард досі тривожно розглядаючи брудний двір. «Як наш лазарет. Він називається маслоробня, бо колись там була справжня молочна ферма і молокозавод. Так було десь до 1910 року. Традиція Джеку. Це важливо. Це одна з причин, чому я люблю Тайр». Річард знову відчайдушно зиркнув на замулений кампус. «Тобто одна з причин, чому я завжди любив його». «Маслоробня, гаразд. А як щодо депо?» Річард повільно грівся в променях думок про таєр і традицію. «Весь Спрінгфілд був колись кінцевою зупинкою залізниці», – сказав він. «По суті, в давні часи...» «Про які давні часи ти говориш, Річарде?» «О, 880 і 890. Розумієш?» – Річард змок. Його короткозорі очі обнишпорювали кімнату відпочинку. Певно, відшукували жуків, подумав Джек. Їх тут не було, принаймні поки що. Але він уже бачив кілька коричневих плям, що з'являлися на стінах. Жуків не було, але скоро вони наповзуть. Ну ж бо, Річарде. Джек почав підганяти друга. Раніше з тебе не доводилося витягувати слова. Річард злегко всміхнувся і знову поглянув на Джека. Спрінгфілд був одним із трьох чи чотирьох найбільших американських залізничних вузлів протягом останніх двох десятиліть XIX століття. Він вигідно розташовувався відповідно до всіх сторін світу. Він підвів праву руку до обличчя і виставив уперед вказівний палець, щоб звичним жестом поправити окуляри на носі. Тоді збагнув, що їх там більше немає, і опустив руку з трохи збентеженим виглядом. Зі Спрінфілда йшли дороги в усі боки. Школа існує, бо Ендрю Тайер побачив багато можливостей. Він заробив капітал на залізничних перевезеннях. Особливо до Західного узбережжя. Він першим гледів, що перевезення на Захід мають такий самий потенціал, як і на Схід. Ясне сяйво охопило Джекову свідомість і всі його думки купалися у цьому блиску. «Західне узбережжя?» Його живіт стиснувся. Він ще не міг чітко роздивитися обриси, які йому показало це сяйво, але слово, що спадало на думку, було чітким і соковитим. «Талісман!» «Ти сказав «західне узбережжя»?» «Саме так!» Річард здивовано зиркнув на Джека. «Джеку, ти глухнеш?» «Ні», – відповів Джек. Спрінгфілд був одним із трьох чи чотирьох найбільших американських залізничних вузлів. «Ні, усе гаразд». Він першим розгледів, що перевезення на Захід мають такий самий потенціал. «Десь хвилину ти виглядав до чорта дивно». «Тобто ти маєш на увазі, він був першим, хто розглядів потенціал перевезення товарів до зовнішніх форпостів?» Джек знав, достоту знав, що Спрінгфілд і досі лишався своєрідним центром тиску. Можливо, досі центром перевезень. Певно, саме тому Морганова магія так добре діяла тут. Тут були купи вугілля і маневрові парки, паротягові депо і товарні вагони, а ще майже мільярд миль рейок і рукавів, розповідав Річард. Вони вкривали всю територію сучасної школи Тайера. Якщо ти копнеш на кілька футів углиб цього торфу, то знайдеш попіл, рештки рейок та інші такі штуки. Але сьогодні лишився лише той маленький будиночок – депо. Звісно, насправді він ніколи не був депо. Він надто маленький, це очевидно. Там була головна залізнична станція, де засідали начальник станції та інші залізничні боси. А ти Збіса багато про це знаєш, сказав Джек, ледь не автоматично, його голову досі заливало те шалене нове світло. Це частина традиції Тайра, просто відповів Річард. Як депо використовують нині. середині є маленький театр. Це для постановок театрального клубу. От тільки останні кілька років театральний клуб не надто активний. Як гадаєш, там зачинено? Навіщо кому небудь зачиняти депо? запитав Річард. Ну хіба що хтось дуже захоче вкрасти декорації до вистави Fantastics 1979 року? Тож ми можемо потрапити туди. Гадаю, так, але навіщо? Джек показав на двері за столиками для пінг-понга. «Що там?» «Торгові автомати, а також автомат-микрохвильовка для підігрівання перекусів і заморожених вечер. Джеку!» «Ходімо!» «Джеку, гадаю, моя гарячка повертається!» Річард легенько всміхнувся. «Може, нам варто ненадовго лишитися тут? Вночі можемо поспати на диванах!» «Бачиш ті коричневі плями на стінах?» – похмуро сказав Джек, показуючи на плісняву. «Ні, звісно ж, не бачу без окулярів. Але вони там, і вже за годину ті білі жуки вилазитимуть із...» «Гаразд!» – поспіхом відповів Річард.